היפופוטן! ברוכים הבאים לערב הלטינו במועדון יציאת חירום ברמת גן. רדו אל הרחבה, פנויים ופנויות, זוגים וזוגות, וריקדו, ריקדו אל תוך הלילה. את יודעת איך אני שונא אנשים שאומרים גם אני? גם אני. את יודעת, האנשים שאומרים נכון הם נורא טיפשים. נכון. תגידי, גם את מהאנשים מה האלה שתמיד אומרים לא? כן. את יודעת, את נורא מזכירה לי את אחי התהום. מה אתה אומר, באמת? תגידי, שמת לב שכולם מסתכלים עלינו כל הזמן? <גש> <גש> את יודעת, אני שונא שאת אומרת אבל לא. אבל לא תמיד אני אומרת את זה. תגידי, את אוהבת אנשים שמקחקחים בגרונם? ככה, ככה. אה, בקרנב יותר זול. תגידי, מתי תגידי לי איך קוראים לשיר הזה של נעמי שמר? מחר. את יודעת איך אני שונא בחורות ששותקות? תגידי, זה לא מרגיז אותך שכל הזמן אני שואל אותך שאלות? לא, זה לא מרגיז אותי. לא, לא, זה לא מרגיז אותי. לא, זה לא מרגיז אותי. זה לא, זה לא מרגיז אותי. לא, לא, זה לא מרגיז אותי. אני אומר לך, זה לא מרגיז אותי. לא, לא, זה לא מרגיז אותי. זה לא מרגיז אותי. זה לא מרגיז אותי. זה לא מרגיז אותי. היפופוטם. תאים נוספים תוכלו לשמוע באתר האינטרנט של היפופוטם. היפופוטם, co.il.